Розділ 24 Амелі Вонг Сават підняла нас у повітря на 5 км, трохи політала, а тоді ввімкнула автоматичну затримку в повітрі. Ми втрьох ледве вміщалися в кабіні пілота і скупчилися в очікуванні довкола голограми пілотажного індикатора, як мисливці та збирачі довкола багаття. Три хвилини по тому, коли жодна з систем на Гіні не зазнала катастрофічного збою, Вонг Сават змучено видихнула повітря, яке, здавалося, тримала в легенях відколи ми зупинилися. Про це, мабуть, взагалі не треба було турбуватися, — невпевнено промовила вона. Навряд чи той, хто там розважався, захоче померти разом з нами, хай чого ще він прагне досягти. — Це, — похмуро відповів я, — повністю залежить від відданості справі. Гадаєш, дз... я приклав палець до губ. Жодних імен. Поки що жодних імен. Не надумай собі нічого завчасно. А ще, мабуть, варто врахувати що нашому саботажникові насправді потрібно одне – трохи віри у свою пошукову групу. Якби ця штука звалилася з неба, наші пам'яті все одно лишилися б неушкодженими, ж? Якщо паливні елементи не заміновані, то так. Ну от, я повернуся до Генда. Почнімо. Ушкодження знайшлися досить швидко. Коли Ген зламав пломбу на першій ударостійкій каністрі в вантажному відсіку, з неї повалили такі випари, що ми обидва полізли назад на палубу екіпажу. Я ляснув по панелі аварійної ізоляції і замкнув люк. Не встаючи з палуби, я перекотився на спину. З моїх очей лилися сльози. Легень роздирав лютий кашель. Що за хрінь. Прибігла Амелі Вонксават. Хлопці, ви що? Ген відмахнувся від неї та кволо кивнув. Корозійна граната. прохрипів я, витираючи очі. Певно, туди її просто закинули, а тоді замкнули. А що було в першій каністрі Амелі? Хвилинку. Пілотеса повернулася до кабіни пілота. Щоб переглянути маніфест, звідти в її голос. Походу здебільшого щось медичне: запасні плагіни для автохірурга, трохи антирадіаційних препаратів, обидва комплекти, один та нуль, один мобільний костюм на випадок серйозних травм, а ще один мандрейківський буй заявленої власності. Я кивнув гендові логічно. Я сівся, притуливши спиною до вигнутої стіни корпусу. Амелі, можеш подивитися, де зберігаються інші бої. А ще пропоную провітрити вантажний відсік. Перш ніж знову відкрити цей люк. Я і без цієї хріні швидко вмираю. На стіні в мене над головою висів автомат з напоями. Я сягнув рукою вгору, витягнув пару бляшанок і кинув одну гентові. Ось запийок сиди сплавів. Він упіймав бляшанку і гигикнув. Я у відповідь усміхнувся. Отже, він відкрив бляшанку. Схоже, ті, хто стукав на нас у Ленфолі, поїхали за нами сюди. Чи ти гадаєш, що минулої ночі в табір пробрався хтось чужий і зробив це? Я замислився, це дуже сумнівно. Тут нано забезпечення вийшло на полювання, стоїть дворівнева вартова система, а весь півострів накрила смертельна радіація, тому це мав би бути якийсь психічно хворий з важливим завданням. Кемпісти, які залізли в Мандрейк Тауер в Лендфолі, підійшли під цей опис. Вони ж мали при собі справжню смерть, випалювачі пам'яті. Генде, якби я пішов проти корпорації Мандрейк, я б, мабуть, теж такий на себе начепив. Не сумніваюся, що у вашому відділу. Контррозвідки розвідки є просто чудові програми для допитів. Він проігнорував мене, заглибившись у власні думки. Тому, хто здатен вдертися до Mandrake Tower, було б неважко пробратися минулої ночі на борт на Гіні. Неважко, але ймовірніше, що серед нас завівся зрадник. Гаразд, припустимо, що такі є. Хто він? З твоєї команди чи з моєї? Я не хилив голову в бік кабіни пілота і підвищив голос. «Амелі, вімкни на автопілот і йди сюди. Я дуже не хочу, щоб ти думала...» Ніби ми говоримо про тебе за твоєю спиною. Після дуже короткої паузи в отворі люка з'явилась Амелі Вонгсават, явно дещо знічена. «Вже вімкнула», – сказала вона. «Я все одно вас слухала». «Добре, я махнув її рукою, хай іде далі. Бо за логікою ти наразі єдина людина, якій ми можемо по-справжньому довіряти». «Дякую». Він сказав «за логікою». Настрігенда так і не покращився, відколи я відірвав його від молитов. «Це не комплімент, Вонгсават». Ти розповіла Ковачеві про вимкнення. Це фактично звільняє тебе від підозри. А може я просто захищалася на той випадок, якщо хтось відкриє ту каністру і все-таки виявить мій саботаж? Я заплющив очі. Амелі. З твоєї команди чи з моєї Ковачу? менеджері з мандрик почав уриватися терпець. Звідки саме? З моєї команди. Я розплющив очі і витрішився на етикетку на своїй бляшанці. Я вже поміскував над цією ідеєю, Пару разів з моменту відкривання Вонксават і гадав, що все прорахував. Пілотських навичок Шнайдера, мабуть, достатньо для вимкнення бортового контролю. У Вардані їх, мабуть, немає. І в будь-якому разі хтось мав би запропонувати цій людині щось вигідніше, ніж... Я зупинився і позирнув у бік кабіни пілота. Ніж мандрей. Таке важко уявити. Студячи з мого досвіду, політичні переконання, якщо вони досить тверді, мотивують сильніше, ніж матеріальний зиск. Може, хтось із них кемпіст. Я згадав свою історію знайомства зі Шнайдером. Я, блін, більше ніколи не буду дивитися на щось таке. Я лишатимусь осторонь за всяку ціну. І Вардані. Сьогодні я бачила, як убили сто тисяч людей. Я знаю, якщо я піду гуляти, вітер носитиме довкола їхні маленькі клаптики. Чомусь не уявляю собі такого. Вардані була в таборі для інтернованих. Ген, де на цій планеті кожен четвертий бляхамуха сидить у таборі для інтернованих. Туди неважко потрапити. Можливо, мій голос прозвучав не так відсторонено, як я хотів. Ген відступився. Гаразд, хтось із моєї команди. Він винувато позирнув на вонгсават. До неї добирали людей на вмання, а в нові чохли їх завантажили буквально кілька днів тому. Стомнівно, що до них за цей час могли б добратися кемпісти. Ти довіряєш Семетореві. Я вірю, що йому насрати на все, крім власних комісійних. І він досить розумний, щоб знати, що кемп не може перемогти в цій війні. Я підозрюю, що сам Кемп досить розумний, щоби знати, що Кемп не може виграти в цій війні. Але це не заважає йому вірити в всю боротьбу. Сильніше за матеріальний зиск, пам'ятаєш? Генцеку ти в очі. Ну, добре. Хто? На кого ти ставиш? Є ще один варіант, якого ти не розглядаєш. Ой, я тебе благаю. Тільки на півметрові ікла. Не пісенька Суджияді. Я зне плечима, Як хочеш. У нас два трупи, невідомо звідки, позбавлений пам'яті. І хоч що ще з ними сталося, виглядає на те, що вони брали участь в експедиції, яка мала відчинити браму. Тепер ми намагаємося відчинити браму. Я тисну великим пальцем у підлогу. Отримаємо це. Окремі експедиції з інтервалами кілька місяців, а може рік. Нас об'єднує одне. Те, що ховається за брамою. Амелі схилила голову на бік. Перші розкопки в Ардані наче минули без проблем, правильно? Ні, тоді ніяких проблем не помітили. Я випрямився, намагаючись опанувати потік своїх думок. Але хто його знає, з якою швидкістю реагує ця штука? Якщо відчинити її один раз, тебе помітять. Якщо ти висока істота з каженнячими крилами, то все гаразд. Якщо ні, вона запускає якесь, не знаю, може, якийсь вірус повільної дії, який передається через повітря. Гент спирхнув. як саме він діє? Не знаю. Може, він проникає в голову і ну, зводить з глузду, перетворює на психічно хворого. Змушує вбивати колег, вирізати їх пам'яті і ховати трупи під сітю, Змушує нищити експедиційне обладнання. Я помітив їхню реакцію на мої слова. Ну, добре, знаю. Я просто наводжу приклади. Але подумайте над цим. Неподалік є система нанотехніки, яка шляхом еволюції створює бойові машини. Тепер ми створили це. Людський рід. І людський рід, за найскромнішими оцінками, відстає від Марсія на кілька тисяч років. Хто його знає, які оборонні системи вони могли розробити і лишити по собі. Ковачун, може, це лише моя комерційна підготовка, але мені важко повірити в оборонний механізм, який запускається аж за рік. Ну, тобто я не став би купувати його акції, а я, порівняно з марсіянами, печерна людина. На мою думку, гіпертехнологія не обходиться без гіперефективності. Белінгенде, ти є печерна людина. По-перше, ти все розглядаєш з точки зору прибутків, і ефективність теж. Система, щоб бути ефективною, не конче має давати зовнішній економічний ефект. Вона просто має працювати, особливо то стосується системи озброєння. Поглянь у вікно на те, що лишилося від Заобервілля. Де там прибутки? Гент знизав плечима. Спитай Кемпа, це його робота. Ну гаразд, Тоді подумай ось про що. 5-6 століть тому така зброя, як та, що знищила Заобервілля, була б потрібна лише для стримування. Тоді ядерні боєголовки лякали. Тепер ми розкидаємося ними як іграшками. Ми вміємо прибирати за ними. Маємо стратегії подолання, завдяки яким ними можна реально користуватися. Стримувальний ефект нам може забезпечити генетична зброя, чи може нанозброя. Ось як і ми ось до чого ми дійшли. Отже, можна спокійно вважати, що в марсіян, якщо вони таки воювали, була ще більша проблема. Що вони могли використовувати для стримування? Щось таке, що перетворив людей на кровожерливих маніяків, гендові явно не вірилося за рік. Та ну тебе. Але що? Як це неможливо зупинити? Тихо, спитав я. Стало дуже тихо. Я по черзі глянув на кожного співрозмовника і кивнув. Що як це приходить через такий гіперканал, як ця брама, випалює поведінкові протоколи в будь-якому мозку, на який не трапляє, і врешті-решт заражує все по інший бік. Коли б це рано чи пізно мало зжерти все населення планети, то не мало б значення, як повільно воно діє. «Ева!» Ген зрозумів, до чого я веду, і замовкнув. «Евакуація!» Неможливо, бо воно просто поширюється всюди, куди йде жертва. Тут нічого не вдієш. Можна хіба що ізолювати планету і дивитися, як вона помирає. Можливо, протягом одного-двох поколінь. Але без ну, довбаної ремісії. Знову опустилася мокрим простирадлом тиша, огорнувши нас своїми холодними складками. «Гадаєш, на санкції 4 розгуляє щось подібне?» – нарешті спитав Гент. «Поведінковий вірус?» «Ну, це пояснило б війну», – радісно заявила Вонксава. Савак. І ми всі вибухнули несподіваним для себе сміхом. Напруження щезло. Вонксават відкопала в аварійному наборі з кабіни пілота пару аварійних кисневих масок, і ми з гендом знову спустилися до вантажного відсіку. Розпечатавши решту вісім каністр, ми добряче відійшли назад. Три безнадійно проєджавили. Четверта була пошкоджена частково. Десь із чвертії в місту розтрощила несправна граната. Ми знайшли уламки корпусу, за якими можна було визначити що вона з арсеналу на Гіні. Бляхамуха. Третина антирадіаційної хімії пропала. Запасне програмне забезпечення для половини автоматичних систем на завданні потрощену. В робочому стані залишився один буй. Повернувшись на каютну палубу, ми хутко всілися, постягували маски і посиділи в тиші, обдумуючи ситуацію. Дангрехська команда як протиударна каністра. Щільно загерметизована навичками спецпризначенців і маорійськими бойовими чохлами. А всередині і ржа. «Ну і що ви скажете всім іншим?» – поцікавилась Амелі Вонксават. Я призернувся з Гендом. «Геть нічого», – сказав він. «Ніхріна. Це залишиться між нами трьома. Спишемо все на нещасний випадок». «Нещасний випадок?» – явно вразилася Вонксават. «Він правильно каже, Амелі. Заговорив я в порожнечу, не перестаючи думати, шукаючи інтуїтивних здогадів, здатних наштовхнути мене на відповідь. Якщо звучить це зараз, користі з того не буде». Нам просто доведеться жити з цим, доки ми не перейдемо до наступного екрану. Скажемо, що це протекла акумуляторна батарея. Мандрик економить на надлишковому військовому майні, яке вже неможливо продати. Вони мають цьому повірити. Гент не сміхнувся. Втім, я не міг поставити це йому на карп. І ржа всередині.